folytatjuk itt a Clubhouse Alibi Hotelben a Postmodern Szoba műsorainak a sorát. Egy új évaddal készültünk, amit elneveztünk Digitális Csodabogarak cimmel, és olyan vendégeket hívunk ebbe a műsor sorozatba, akik valamiért borasztó érdekesek és sok irányba érdekesek. Hát nagyjából úgy, mint a legutolsó itteni műsorunkban képes Gábor digitális múzeológus esetén volt, aki hát ugye, emlékeztek az olasz horrortól, a szovjet zaporozse cíg, meg persze a nyolc évek informatikájáig egy csomó dologról beszélt nekünk, pedig érdekesen, színesen. Úgyhogy ilyen figurákat fogunk keresni, és a ma estére is van egy nagyon érdekes figuránk, de akkor először bemutatom a csapatot, a ma esti csapatot. Itt van tehát keleti artúr jó estét Artur! Jó estét, sziasztok! Itt van Horváth sziaoszi. Szia, sziasztok! És itt van egy új csapattag, Részbetyár Gábor. Hello, Betyár! Agyira azért nem új, sziasztok! Hát igen, nem új, mert hogy a poszmodem műsorokban te rendszeres résztvevő vagy az utóbbi hány évben. Három-négy. Három-három évesek voltunk, nem olyan rég. Három év. És egyébként jövő héten kedden jelentkezünk az új látható rádió műsorunkkal, ezt majd még a végén el fogjuk mondani. A kazettás műsorunknak a folytatása lesz, és ennek a rendezője egyébként Betyár, tehát itt rögtön már is egy filmes kapcsolódás. Meg Betyárhoz annyit is még filmes kapcsolódás, hogy több videoklipben szerepelt már. Jól mondom? Ezt sőt rendeztem is. Hoppá, na tessék. És reklám, Oszi. reklám bírok egyébként Angliába. Hutott, de nem én vagyok az érdekes ma ezt. Oszi, nekem filmes kapcsolódás. Mit rendeztél, dramaturgoltál, vágó? Ö, hangot sokat csináltam, meg kis szinkronokat, és mondjából ennyi. Nem tudom, engem az érdekel, hogy a Betyár Mesztener úgy szerepelte videókipben, vagy nem. Ha, ha. Ezt majd mondja, hogy miért érdekel? E -e -e, igen. Miért e -e? Ne? De, de nem. <laughs> igen, pedig pont most akartam megegyezni, hogy van-e olyan ilyen ellenszavazat, tehát hogy engem meg nem érdekel. Így... Igen, igen, igen. Na, hát szóval akkor én lógok itt a sorból, mert nekem nincsen filmes kapcsolat semmi, mert hogy vendégünknek viszont nagyon sok van, úgyhogy kezdjük a műsort, mindárt bemutatom a vendégünket. A digitális vilákról érthetően. Ez a post modem. A mi ma esti vendégünk Péter Kovács Zoli, aki önmagát homeopátiás kibercelebnek is nevezi, ókáj OK és papírral rendelkező filmes, B-movie szakértő, aztán a szellemírtók és a Star Wars hihetetlen nagy rajongója. Jól mondtam, kedves Zoli, jó estét! Majdnem jól, igazából a homeopátiás kibercele kifejezést akkor alkottam, amikor megkérdeztem, hogy definiálnám magam ebben a kibercelebb világban, és ez, itt, itt ezzel próbáltam jelezni, hogy, hogy már atomi szinten, de azért jelen van az életemben, ez a dolog igen, vagy molekuláris szinten inkább, pont annyi olyan arányban, mint amennyire a homeopátiás készítményekben bármi. A másik, az OKS-ról, azt inkább szeretem úgy mondani, hogy nekem van egy igazi szakmám, egy igazi szakma, papírom, egy gyártó szakmunkás. Ez van beleírva konkrétan. Erre nagyon büszke vagyok, ez egyébként tényleg digitális szakon szereztem a Magyar Operatőrök Társága stábiskolájában, ami egyébként egy, igazából nekem csak hobbi, de annyira érdekelt, hogy elmentem kitanulni, és egy picit volt szerencsém dolgozni élesben reklámfilmeken, meg nagyjátékfilmen is, mint Troger. Így mondhatnám. Tehát vágj, ajatt, vágjuk, nekem egyébként úgy vágj, mondtad, vágj, hogy utómunkás vagy, ezt nekem egy kicsit az még az jobban tetszett a, a szakmunkásnál, hogy ugye ez jelenti, hogy a filmek utómunkájában veszel részt. Kifejezetten a vizuális effekteket illetően részekben, vagy vizuális effekteket gyártják gyárt, gyárt ezek az utómunkás emberek, és annak is mondom, igazából a szakma kezdtem, én is, mint mindenki más, tehát a, amikor kockára-kockára kell valamit átrajzolni, úgynevezett rotózás, művelet Évben vettem elég sokat részt, de ez is egy ö, csodás élmény volt egy olyan valakinek, aki ilyen dolgokról sokat olvas, meg imádja nézni, hogy mások csinálják ilyen dokumentumfilmekbe, és aztán egyszer csak ott lehetsz és te is csinálod. Ez azért elég, elég metál. Várjál, még a bemutatásodból egy-két dolgot kihagytam, mert hát van itt azért egy jó hosszú lista. Van például valami, amit te nem csak nézel, hanem csinálod is. Ez a Baseball például. Mm, ez van már e... múlt idő, de igen, de igen. Igen, majd erről is beszélhetünk. Aztán van itt egy nagyon komoly parti jelleg ugye itt a szervezés ráadásul világsztárokkal, szerintem majd ezt is mondd el, magyar DJ-kel hogyan kötöttél kooperációt, de szerintem indítsuk el onnan, hogy hogyan kerülsz te Indonéziába, mint szörfös. Ráadásul úgy, hogy a Palatinusról, mint a, mint a Star Trekben, amikor így átsugároznak egyik helyről a másikra. Tehát rögtön szörfözöd egy kis medencébe, és aztán hirtelennyiben Indonéziában találod magad. Ez hogy történt? Van a Point Break című film az eredeti, az 1990- hármas talán, amit a Catherine Bigelow rendezett. Azt hiszem, az a, a magyarországi hullám az én generációmban szinte mindenkinek meghatározó volt abban, hogy érdeklődjön a sport iránt, és, és innentől kezdve mondhatom, hogy van egy ilyen szűkebb közösség a világon, akiknek a Palatinus Indonézia tenge az az teljesen magától értetődő. De gyakorlatilag arról van szó, hogy legközelebb ugye a Palatinuszon tudtuk ezt kipróbálni. Már én őszintén előtte már voltam óceán parton, és volt lehetőségem bénázni. De a Palatinus hullámedencé az a szakrális, vagy helyszín, igen, talán nem mondhatnám, ahova nyitás előtt lehetett nyaranta 7-től 9-ig összeklórozni magunkat, óriás szivacsdeszkát. Tök feleslegesen bevaxolni a hangulat miatt, illetve eljátszani ezt az egész szörfőzős ószkodást, ellenben ténylegesen lehetett gyakorolni a legelemibb és legnehezebben megtanulható és egy gyakorlatilag első lépését a szörfözésnek a deszkán fölállást, és ezt ha ott begyakoroltad egy háromszor öt ilyen reggelen, ilyen hétfőtől péntekig lehetett járni, akkor majdnem egyenes út vezet innen már Indonéziába, egy-két kitérővel, egy ilyen, esetleg ilyen kanári meg hasonló, de hogy... Indonéziáról azt kell tudni, hogy azon kívül, hogy ha ügyesen csinálod, akkor olcsóbban élsz ott, amíg kint vagy, mint, jóval olcsóbban, mint a Király utcában, de olcsóbban, mint, mint Budapesten, szinte bárhol. Ez megfelelően eldugott helyeken kell például étkezni, meg nem benézni konyhákba, az ugye alapszabály, de hogy azon túl, hogy olcsón ki lehet hozni, persze a repülője egy, egy komolyabb költételt, emellett ott vannak a, talán a, a világon az egyik leg, legjobban szörfeszhető hullámok, az ilyen kevésbé profiknak, mint jó magam. Olyannyira jók ott a hullámok, hogy az indonéz szörfösök nem is olyan jók máshol, tehát ilyen világszinten hamar elvéreznek a többi a helyszínen, amikor világverseny van, mert, mert egyszerűen a jó hullámokhoz vannak sokva. Kielégítő válasz volt? Tökéletes volt. És időnként majd még mindig visszatérek a listához, mert például a kiberbiztonságot még nem is mondtam, meg a Netet. Remélem, hogy marad majd időnk rá. És azt szeretném azért ki zomborítani már itt a műsorban, hogy tényleg egy ilyen digitális csodabogár vagy te, kedves Zoli. Úgyhogy én akkor rögtön hirtelen át is ívelnék arra a vonalra, amit megbeszéltünk előre, hogy nem csak úgy vagy óká OK és végzettség, filmes, hanem hogy valójában a saját életedet is egy filmként éled meg, hogy nem egy road movie-t rendezel saját életedből. Ezt tényleg megbeszéltük? Nem, most találom ki. Nekem tetszik eddig. faszajó filmzene hozzá, azt tudjuk. Na, de jól vezettem föl, nem? Aha, eddig, oké, kíváncsi. Na, szóval road movie, road movie, ami azt jelenti, hogy időnként azért nekiállsz egy ilyen hosszabb utat megtenni, például Kaliforniában, ahol végig látogatod a nag cégeket, és aztán hívatlan hát vendégként betoppansz ide-oda, például az Instagramhoz. Igen, az, az mondhatnám, hogy az Instagram profilképemhez kellett, és tényleg az a profilképem, hogy ott ö, pózolok az Instagram bejárat előtt a hatalmas Instagram logóval, de valójában egyszer arról volt a dolog, hogy egy ilyen silíciumvölgyelkaminót akartam csinálni, más miatt egyébként is ott voltam, és akkor az ilyen nyilván a ma már klasszikusnak mondható ott Indult cégeket, látogattam végig, tehát Google, Facebook, jó, Cisco eleve náluk voltam, ugye, Instagram, ugyanaz az már kicsit ö, odébb van, de a San Francisco a Twitter, aztán a, a meglátogattam a ikonikus híres garázsokat, ugye ki ne tenné, ha már arra jár. A, a Hulet Packard, ahol megalapult, megalapult a Daniel Hulet, meg Davis Packard, ahol földotta a negyed dollárost eldöntendő, hogy melyikük ne legyen. Elől, és... amúgy? Bocsánat, Nem, ez egy garázs, ez tényleg úgy képzede, hogy ez mai napig garásként funkció csak a lakóknak, nem szabad ezen változtatni, ott van egy szép tábla kint az utcán, résztábla, hogy Kalifornia állam, no, meg, vagy, vagy, vagy, USA örökség, hanem is világörökség, és ki van éjszaka is világítva, és a lakóknak ezt, úgymond, ezt a folyamatos turista safari dolgot el kell úgymond tűrni, ez azt jelenti, hogy akartak, hogy folyamatosan egy tíz-úsz húja és és ezt a garázt. <gül> azt mondd el, hogy ezen cégek közül melyik a legjobb fej? Hol fogadtak a legkedvesebben? Téged. Ja, igen, bocsánat, az Apple-nél Apple három helyszínen kellett lennem. Tehát a Steve jobs garázsa szintén, ahol, a, ahol az elsőt összerakta, Steve Wozniák egyébként, mert nem Jobs volt az első Apple-t, aztán, a, a, aztán az Apple Campus a klasszik, ahol a nagyján nőttek, illetve a harmadik pedig a, a mostani, gyorsan akartam mondani, nem a ring, hanem hogy hívják azt a gyűrűt, na mindegy szép, a, a, az pedig a harmadik. Az úgy jár. A, Hungaroring! <laughs> nem, nem, van egy szép, neve ennek biztosan <laughs> tudják. Ott lettve balmafa van. <laughs> igen, had... Igen. Most így ez az elmondottak alapján féljünk attól, hogy te egy olyan ember vagy, aki a csillagok háborúi egyér és a következő iPhone-ér hálózsákkal és gújással vagy bográccsal készül a boltok előtt, vagy azért ennyire nem vagy súlyos? Ne, <gül> ennyire nem vagyok súlyos ezekben, de van olyan, amiben de, de most azt Van Vannak gyengélye a Zorinak. De, de egyébként közel jársz egy kicsit, megmondhat, igen, vannak ilyen furcsa dolgok, Igazából ez az egész, én nem is értettem teljesen Köszönöm a adást, tematikát, főleg, hogy ma megláttam a címet, meg a kiírást, de jó, nem, nem annyira vitatkozunk. Egy jó, hogy csak ma. Ne? Nem baj, Zoli, figyelj csak, visszatérve ezekre a tech cégekre, mesélj ezekről valami konkrétumot is, tehát hogy oké, okay, hogy benéztél, de vala... tudtál meg róluk valamit, amit nem mm -hmm. tudtál? Hát... Bocsánat, még egy kérdéssel, a kérdése kérdéssel a meg, Zoli, ne haragudj csak, én erre is kíváncsi vagyok, hogy ez, a, ez az egész én elkáminós dolog, amit itt nyomtál ezeknél a cégeknél, mm -hmm. ennek van valami protokolja, vagy valamit kifejlesztettél? Tehát mondjuk mindenhol vissza áldozati gyümölcsöket, vagy áldozati csippeket, áldozati vagy mit tehát engem, tekre érdekelne például? Nem mondom, hogy igen, helyen megkértem valakit, hogy fotózzale, le, ahogy én nézem azt a helyet. Ez arról szól, hogy az... Hát nem klasszikus selfie. Meg van örökítve, hogy én ezt csodálom azt a helyet. Tehát minden helyről van egy kép az én hátammal, tarkommal, amit egyébként annyira nem használok semmire. Az egyikből lett az Instagram képem az igaz, ahogy nézem az Instagram bejáratát. Tudj, ez, ez, ez mindenhol megtörtént. Egyébként távol turisták voltak épp a Jobs garázsnál előttem. És ő, utána ők már indultak volna, megkértem őket, hogy ezt csinálják ezt a fotót meg róla, és utána mondták, hogy de jó lett, és akkor róluk is kellett ilyet. A lényeg, hogy nem szaltak el vele végül. Megért hát egyébként ő... oda menni a textighez? Nekem igen, mert ez egy olyan egyébként ne azt hitt, hogy csak én vagyok ilyen, tehát elmentem megnézni a mondom a varást, ahol az első Apple egyest összeadzt Steve bozniák, és pár hétre rá, ő meg itt volt a Cörszucában, ahol egyébként az én, én kis szüke lakóközösségem, a, mert a, a novot Kongresszusi központban pontosabban, nem is, hogy a kongresszusi központban tartott előadást. Tehát az, hogy én nem megnézni az ő garázsukat, Hát ő is eljött valószínűleg csalódott, mert nekem nincs garázsom, de, de nem csak én csinálok ilyen nagy utazásokat a feleslegesnek tűnő dolgokért. Megjegyezném, hogy olyan szerencsém volt, és ezt nem is mondtam de tényleg ez is egy, egy life event nekem, hogy a tehetházas előadása végén, a kongresszusi központról beszélünk nem tudom hány száz néző férbe, megkérdezték, hogy van valakinek kérdés, és ez egy elképesztő lehetőség. És, és neked volt. A magyar közösség. Hát amíg a mikrofon az értem, meg az utolsó szótak közt folyamatos mozgásban voltam. Tehát van-e valakinek kérdése? Igen, és, és igazából kiderült, hogy nem kell sietnem, mert senkinek nem volt addig, úgyhogy én voltam az első. Úgyhogy volt egy időpillanat, amikor a mikrofon Steve Vozniak kezében és az enyémben is volt egyszerre. Nem tudom, Oszi választottam a kérdésedre. Igen, de a mikrofon közös érintése, picit olyan, mint a bábérintéset című mikrofon. Igen, Pontosan így volt. És, és igen, az szikrával. Magas a színpad a, a, a Kongresszusi központban, ezért ő szépen lehajolt, ami egyébként nem is olyan könnyű az ő termetével. Én pedig nyújtózkodtam, és, és az a pillanat viszont sajnos nincs meg, de tényleg egy ilyen az freskóra, vagy, vagy nem, egész hátas, vagy ilyesmivel tudnám ezt elképzelni. De várja, azt, el, azt mondd el, hogy abban a pillanatban, amikor egyszerre értetek hozzá a mikrofonhoz, mi történt? Tehát éreztél valamit, megértett az az Mi baj, történt? Ez az, az, az idő saját, sajátossága sajnos, hogy bármilyen picire lehet szeletelni lehetne még kisebbre. Ez is tényleg ennyire egy nem lehet mértékegységevel kifejezni, amennyire rövid ideig történt ez. Igazából én is utol, kívül utol, kívül kívül. dolgoztam ezt föl, hogy egy ember, aki nekem a rockstar per hőseim kategóriában van, az itt van ennyire közel hozzám, sőt, nem csak, hogy autogramért mondjuk sorba hozzá, mert az bárki megteheti, hanem konkrétan az én kérdésemet fogja mindjárt hallani, és ezért ő ideadja a Mikrofont. Egyébként egy űrhőssal is volt már ilyen találkozásom, de az viszont klasszikus ilyen dedikáltatás, nem kérdeztétek, de most már elmondom a, a kanadai ürős, a, től, ha már ott voltam, gondoltam, hogy felteltek egy kérdés, és megkérdeztem tőle, hogy, hogy voltunk-e a Holdon, és hogy ő, ő, ő, ő nagyon gyorsan lelagált, hogy, hogy mi nem, mutatott ő rám meg rám, de hogy, hogy, hogy 12 amerikai viszont igen. Yes. <laughs> és én két a... azt még hadd kérdezem meg, hogy, e, hogy ennél a kérdésnél tulajdonképpen milyen választ vártál igazából. Hát, hogy hát ez, hát igen, hogy itt töröd meg a dolgot valahogy? Hogy... Igen, Na most alá kérdezed. szorítom, igen, igen. Na akkor most térjünk a, a kínos részére ennek az El Camino útadnak. Igaz-e az, ja, nem, volt meg. nem, nem, most jön az igazán kínos. igaz -e az, hogy te bementél hívatlanul az Instagramba egy megbeszélésre? Hát ennek az a része igaz, hogy be is mentem, hivatlan is voltam, megbeszélés nem volt. Ez úgy nézett ki, hogy ugye már a parkoló is le van ezeknek zárva, is ilyen Gondolok, aki járt az usa az, az biztos tapasztalt az, hogy ivádják az egyenruhákat. Csak a Washington területén vagy a BC területén szerintem öt különböző típusú rendőrség van, plusz a titkosszolgálat és egyébként, na de ugyanezt tovább viszik a civilben, tehát nem tudom hányfajta security egyenruhás, fél, fél vagy vanabé, vagy telibe polgárőr meg, meg leszerelt katona Szia dolgozik egy pozícióban, és hát ez is így finoman, de őrizve van az Instagram parkoló is már. Na én azon át és egy ezzel a kis béna a magyaros akcentuson valami nekem, van, hogy én egy megbeszélésre jöttem, igen, mert hogy én közel akartam jutni, mert a Facebooknál, meg a többi ilyen nagy van szépen az a klasszik, amerikai, egyébként kifizetetlen tech cégekre jellemző hatalmas tábla, egy sövény, vagy egy ilyen szépen gondozott parkos részre az épületektől egy kicsit távolabb, ahol már-már mintha azért csinálnák, hogy ott fotózkodjál, ezt így meg tudod csinálni, a facebook és zseniális, mert hacker way van, az van még, ahogy ott van a cím, aláírva, nagyon jól, ez ki óriási. Ja, az Instagramnál ugye ők még nem voltak annyira nagyok, nem nőttek a nagyra hirtelen, és gondolom ez lett az oka, hogy ilyik szolidabbak, nekik csak ott a bejáratuknál volt. Tehát be kellett oda jutnom, és igen, azt mondtam, hogy jöttem egy megbeszélése. És beengedtek, leparkoltam, és a bejáratnál viszont már egy kicsit ott bénáztam, ugye kellett volna vagy egy kártya, vagy beengedhetni magam, és akkor egy odabiciklizett egy ilyen Instagram kommandós, és akkor megkérdezte, hogy hova is jöttem én, pontosan meg kihez, és akkor erre nem készültem. Tehát nem voltam ennyire felkészült, hogy bemondjak egy, egy, akár egy influencernek a nevét, hogy igen, vele szeretnék egyébként direct message-t váltani, és hogy tudnának ebben segíteni. Erre, ez kellett volna most így utólag, azt gondolom. De nem, nem ezt mondtam, ezért így, így finoman, de azért kiküldtek a picsába. Úgyhogy, de eljutottam a bejáratig, és elkészült a fotó. Nekem egy kicsit úgy tűnik, hogy ez a te személyiséged egy kicsit jellemző, hogy így próbálkozol félékkel, hogy bejussál ide, oda, amoda, és ez, ez, most egy húszáros lépéssel átlépünk a, a kiberbiztonsági területedre is, hiszen azt is mondjuk el, hogy te például olyan képzésekben vettél részt, hogy hogyan kell feltörni szervereket. Tehát gyakorlatilag ezekkel a módszerekkel, ahogyan bekérezkedtél volna az Instagramhoz, az ilyen megoldásokat is lehet tesztelni, hogy, hogy hogyan lehet, nem tudom én bepróbálkozni, Hozni, és ezt megpróbálni átültetni az elektronikus világban is, vagy ez egy hülyeség, amit most kérdezek? Abszolút nem, ezt úgy hívják, hogy social engineering, ennek külön, nem, hogy külön fejezet van az etikus hacker tankönyvekben, hanem már már külön, ez egy külön tankönyv kategória, olyan, olyan széles ez a spektrum. Egy komoly, ilyen betörés, betörési teszteket, tehát betörési teszteket folytató csapatoknál ez a, mindig ott van a repertoárban. Sokszor egyébként ilyen utolsó mencsvárként, mert az a tapasztalat, hogy bőven lehet enélkül is elérni sikereket, de ez mindig tud működni. Tehát egy, Tipikusan, hogyha egy-egy azt mondom, hogy egy távközlési szolgáltató logójával ellátott kis jackie vagy egy. Ö, az USA-ban azt mondják, hogy ott inkább még azt a kemény, ezt a kobakot, ezt a munkavédem is, szeretik erre használni, hogyha ha van nálad esetleg még egy létre, akkor szinte mindenhova beengednek. Ez az egyik, a másik, hogy ö, ugyanennek a digitális változat, amikor csetem e-mailben vagy hasonl valami egyik platformon, adott ki magad. Ugye mindenféle szaportosnak, segítő egyéb technikai személyzetnek. Tehát ez abszolút egy, egy működő. És egyébként, ez, ez és ez nem, ez nem is a technikai kontrollok megkerülése, és azáltal, hogy az ember az mindig a leggyengébb láncem. Egyébként egy érdekesség most, hogy mondani így eszembe jutott, hogy a kravmagán azt tanítják általában, hogyha kés, nem is, nem általában ezt tanítják, hogyha a kés elleni taktikákat tanulod, mindig mellé teszik, és így ötvenszer szer elmondják, hogy bármi van, ezt akkor kell, ha vagy másodlagos helyszíre, vagy vonszolva, vagy szemlátomás olyan állapotban az késes támadó, hogy igazából mindenképp meg szúrni fog. Tehát késsel szembe bármit tanultál, ne csináld, mert, mert sérülni fogsz, csak az utolsó utáni lehetőségként legyen a technika, mert úgyis meg fogsz sérülni. Na most ez úgy néz ki, hogy, a, hogy például adod a tárcádat, és akkor elmegy. Na most a vizsgán, mikor ő jön a késes fenyegető, mindenki végigcsinálja, és én meg megálltam, hogy mintha lenne tárcánál, nálam, kivettem a sebembe, és odaadtam, és a vizsgán megadták a pontot, hogy, hogy ez így oké. Okay. Na ez is jellemző volt szerintem akkor. <gül> Úgyhogy nem csináltam meg a késés fenyegetésre az adott technikát. De jó válasz volt rá, mint a Star Trekben is. Tehát most azt, hogy a program megkekerülésével, az teljesen mindegy volt. Vagy hát egy sírülés, én tudtam róla kész, ennyi. Én itt megkérdezném a támadót, hogy kártyával lehet -e fizetni <gül> A Darknet fogalmatszat szerintem érdemes lenne tisztázni, mert ez is hozzát kötődik. Már nem a Darknet, hanem annak a követés. Köszi. A Darknetes világnak a követése. Hát bolondja vagyok valami és a témának igen, ilyen műkedvelője, meg szegről-végről munkám része is, szerencsére. Már azért szerencsére, mert, szerencsére, mert hogy elég érdekvesz itt a téma. Várja uh, mielőtt belemész, egy kicsit tisztázzuk már azt, hogy te önmagadat minek tartod? Mert hogy itt most beszéltünk már most egy csomó mindenről, tehát a film Össégről, meg az El Camino ról meg, meg, meg kiberbiztonságról is. Te, te minek látod önmagadat? Nem tudom, de kezd egy kicsit ilyen, ilyen ö, hogy is mondjam, kínos lenni a műsor. hogy tényleg ilyen, mint hogyha ilyen emlékbűsor lenne rólam, vagy nem tudom. Hát, hát, hát olyat is lehet maga? csinálni egyébként, annak vannak bizonyos előfeltételei, ez lehet, hogy nem praktikus. Nem tudom, de ha úgy alakul, akkor engem a Mark Wahlberg majd, azt mondja, az, az, az Észak, akkor... Tudod, de mindenképp az, az, az volt régen a vágyam, hogy, hogy olyan, olyan vicces, meg intelligens legyek, mint bár meg olyan testem legyen, mint Rudy ellennek, vagy, vagy Fordítva, ezt szoktam keverni. De, de hogy, hogy, az... hogy nem tudom, hát én ilyen számítós vagyok, én szeretek számítózni, érdek feszít a, egy csomó minden egyéb dolog is, de az azért... A szörfözés az nem egy... teljes, tehát mert nem az elektronikus hát... szörfözésről volt szó, meg, meg hát mondjuk a, a film szörf... sem annyira, vagy a film is? Vagy hogy érted, hogy a hogy, én, -e engem ezek a dolgok? Hát én inkább azt mondom, figyel, én ezekbe egyikbe se vagyok jó, azt hozzá kell tenni. Én szeretek uh -huh. szörfözni, de nem igazán tudok. Uh -huh. Tehát, hogy eljutottam odáig, hogy, hogy, hogy ne csak nézzem, hanem kiéveztem az óceánba, elkaptam hullámokat, de nem vagyok jó szörfös. Ugyanígy jó, a, de figyelj, a, Zoli, azért ahhoz kell valamilyen tehetség, hogy teljesen szórakozásból elkezded a budapesti parti életben szervezni a mindenféle bulikat, és egyszer csak hirtelenében abba találod magad, hogy hopp, most is sikerült egy világstát szervezni Hopp, most megint. Az az nem kell, ahhoz sokat kell bulizni, meg nagyon kell akarni. De minden teljesítményhez ez, ez kell, hogy nagyon kell tám, akarni. tudom, akkor, mi van e mögötte, mi mi, mi áslegynál, hát csajozni akartam. Nagyon menő volt, parti szervezőnek lenni, mint tudom én, legalábbis tíz évvel ezelőtt én ezt így láttam. Így utólag saját magamnak is be kell valljam, hogy az erős motiváció volt nekem, hát ugye tényleg jártam elég sokat ezekben a, ezekben a bulikban. Akkoriban a gettófunk, ha ez mond valakinek valamit, én azt nagyon, nagyon csipáztam, yeah. ez a 90-es évek hip Kicsit, mintha ezt, ezt megerőszakolná a Prodigy. Tehát ilyen erős, <gül> még durvább bastúr. Blaster. Igen, get to, úgy, úgy, úgy, kicsit előhozza a régi grafit és békes világot is. Na, az ilyen típusú vidám diszkókba jártam, járogattam Én megismertem a, ennek a színának a nagyobb producerét, mármint a és, és magyarokat is. Igen, és aztán egyszer csak oda, ki hogy egy barátommal, hogy, hogy de jó, demenő lenni lenne. És ezt egy ebédnél egyébként a Bellárosban ebédettük, hogy milyen menő lenne, le, és akkor pont a volt, akit nagyon sokat hallgatott, hogy a skills És aztán addig, meddig beszélgettük, hogy így belevágtunk, de nem belekezdtük egyébként, hanem egy juta szénc nevű elektronikus formációt hoztuk először a megboldogult DPO csacsacsába, és aztán így, így látszott, hogy ez így jó a dolog, sikerült még szponzort is szerezni, mint a nagyoknak, meg, meg italakció, meg ilyen hülyeségek, rengeteg adminisztratív baromságon van ez egy ilyennel, de nagyon élveztem. És aztán az A-Skills bulin most tényleg, nem ilyen, tehát palotai volt az after, tehát hogy ő a, a, az, oh, én nem várj. imádom az öreget, de hogy, hogy tehát ilyen, ilyen szintű volt, és ő sem érezte ezt izének, hogy mondjam, derogálónak, hogy ő egy after játszani. Jó, de akkor Ö, az a kérdés, hogy akkor ezt miért hagytad abba ezt a vonalat, hogyha ez sikeres volt, jól ment, ügyesen csináltad. Anyagilag azért nem volt annyira sikeres, inkább tehát egy jó pofa volt, de, de miért hagytam abba? Utána még jó darabig csinálj. Szerintem inkább az van, hogy az, amit tudott adni, három-négy bulival, én már megkaptam ebből a világból és utána. a támból... Hát, kevésbé voltam ebben motivált, de tényleg akkoriban ez, én nem nagyon szerepeltem sehol, de emiatt például Playboy is írta Buliról, aztán a rádiókaféban voltunk, a, a kis sztárjainkat kellett vinni oda, és akkor engem is bevontak, meg felhívtak előtte élőadásba, vicces is volt, mert nem tudtam róla, hogy fognak, és ö, egy péntek este volt, én meg már nem otthon voltam. Minden esetre ez tetszett, ez a zsirengés, de rengeteg, tényleg rengeteg munka volt vele, ráadásul akkor volt a két nagy buling közt volt a Veszbalkán tragédia, és ezért kellett egy tabularázát nyomni, vagy rezetet. Mindent, tehát szálloddal repje, mindent buktunk, vagy buktam, mert a producere ott én voltam a sztorinak. Igazából tényleg annyi, hogy ami, ami volt egy pár ilyen jó parti, utána még a magyar vonalat így, így, így nyomtam egy darabig, volt egy, voltam pro, menedzser egy magyar producer, DJ-nek, Zenit Inkompatiből névre hallgatt, aki nagyon elképesztő sikereket ért el Kanadától, Új-Zélandig szedték le, meg imádták a számait Magyarországon, meg körülbelül 8 klubtól, na jó, ez nem igaz, de sok klub ismerte, de hogy ez a klasszikus, hogy nagyon jó dolgot csinál, de nem lett azért erőse ebből a klasszikus Los Angeles-i producerekkel mérhető sztár. De ahogy imádtuk, ő is, ő csinálta ezeket, én meg így, így eljátszottam ezt a menedzserkedést. Eztán így valahogy így lecsengett. Kicsit térünk vissza a valamelyik megkezdett vonalhoz, amit félbeszakítottam, mondjuk Darknet, vagy amelyikhez kedved van, Zoli? Mely, mi, melyik témádról van neked kedved beszélgetni? Például a Darknet-et hát, azt nem fejtettük meg, hogy az micsoda? Azt nem fejtettük meg. Az egyébként alapvetően ugye a netnek egy olyan a normál infrastruktúrán működő az is, tehát egy jelentős része elérhető ezeknek a netes webes tartalmaknak egy speciális böngészővel, de nem csak erről szól, ez a Tor böngészés a torhálózatról van szó, amin keresztül lehet ilyen egyébként Google által nem indexelt meg normál böngészővel nem feltétlenül elérhető tartalmakról van szó. De de sötét van tartalmak? Ez a névez kifejező? Tehát hát, olyan cuccok, amik, hát illegális vagy féllegális? Előfordul elég sok ilyen, igen. Tehát az az anonimitásról szól az egész technológia, és épp ezért minden, ami anonimitást majdnem 100%-ig biztosít, rögtön felfigyeltek rá, bár nem ez a célra készült eredetileg, vagy nem ezzel élet kiépítve a rendszer, de felfigyeltek rá nyilván a, a bűnözők is, egyébként nem csak tor. A sötét oldal igaz? Igen, így van. Van egy I2P nevezetű, illetve egy magyar szakember, Kocsis Tamás, aki egyébként nem a Sárki nevű Kocsis Tamás, hanem egy másik. ennek a fejlesztés az éronet az egy az szintén egy. Tehát van, vannak azért még ilyen rejtett bugyrai a, a netnek, de a legtipikusabban a DarkNet, DarkWeb kategória akkor az a Tor hálózat, amit úgy kell képzelni, hogy ugyanúgy szervereken, mint a, mint a webszervereken vannak tartalmak, amiket mi így normál webezés közben is nézőketünk, csak mondjuk egy 8-10 év Designban, de lehet, hogy még több. Tehát hogy az ember időutazást akar, tényleg akar egy ilyen 2006-os élmény, netezési mint akkor érdemes kipróbálni. Sokkal lehezebb bármit megtalálni, viszont sokkal könnyebben lehet ilyen, ilyen féllegális-legális legális tartalmakra bukkanni külön érdekessége, hogy többek közt bérjékos szolgáltatásokat lehet találni, aminek szinte biztosan mondható a 99 ára hogy kamu. Tankot vásárolni? Azt is egy időben még egy New York Shop is üzemelt, ahol a volt szovjet tagállamokból ellopott bali szikus rakétákat, amelyek a nukleáris feje vannak ellátva, árultak, hát most vagy leszállították, vagy nem. Tehát vannak ilyen vicces, meg furcsa dolgok ott. De mi fog, mi a, ragadott egy... meg téged ebben az egész Egyrészt, nyilván van egy ilyen de az Egyrészt nyil a hamar az ember. Viszont vannak technológia oldaláról nézzen nagyon érdekes dolgok, de szintén izgalmas dolgok. Azért egy időben nagyon komolyan mentott a csendcselés a sötét, meg szürke-sapkás hekkerek közt, túlok, eszközök, módszerek, feltört hozzáférések, és akkor ezek különböző pénzeken, vagy különböző pénzdemekben meg lehetett ezeket vásolni. Mai napig megy még egyébként. Ez igazi underground hacker fórumnak mondanám, az ami, ami miatt én elkezdtem először nézelődni a Darknet-en. Ténylegesen de nagyon hamar eljutottam oda, hogy magyar dokumentumokat tudtam volna vásárolni, elméletileg, tehát hamis személyigazolványt egy útlevelet, de alapvetően én ezért kezdtem el, illetve kifejezetten a hacker as a service dolog érdekelt, tehát különböző ilyen megérhetési, vagy kevésbé megérhetési szakember kollégák árulják a szolgáltatásaikat, és akkor fixáron, hogy nem tudom, egy típusú, valamilyen típusú fiókot is egyébként már az áriztából látni, hogy kamu vagy kevésbé kamu, hogy ő mitre 150 dollárért tör föl valamit, és akkor... De ez mire vagy... jó neked, Zoli? Tehát, hogy tudsz róla, vagy tanulsz belőle, vagy é, Engem Én igazából mondom, csak érdekelt ez a, ez a világ. Szeretem a sikátorban a... máskálni, nem? <gül> sikátorban Plusz aztán olyan szerencsém volt, hogy mivel a szakmámat eléggé komolyan érinti, plusz most már a munkámat, és nem csak a szakmámat, ezért így csengett a kettő, ugyanis az, hogy mi folyik az ilyen különböző táknetes fórumokon és egyébként nem csak ott már az nagyon-nagyon sokat tud segíteni az az információ ahhoz, hogy te, mint egy nagyvállalat vagy akár annyira, ha sokat sok pénzed van rá, akkor mondjuk magánszemély megvéd magad, de inkább egy szervezet vagy egy tehát egy nemzetközi szervezet vagy egy multicégnek megéri bőven már, hogy azokat az információkat mondjuk így, hogy megvásárolja ami a dákneten keringenek, és az ő éppen aktuális helyzetével, vagy az ő által aktuálisan használt technológia helyzetével foglalkozik. Mondok egy példát, bizonyos típusú tűzfalaknak a hibáival, sérülés és sebeszetőségével kapcsolatban túlokat fejlesztő emberkék árulják ott a, a működő támadóeszközüket, nevezzük ezt akár kiberfegybernek. És ha az a, egy, egy nagyvállalat tud arról, hogy ilyet árulnak, akkor esetleg nem ő, de az, aki ilyen foglalkozik, egy olyan cég, ez, ezeket együtti felvásárolja, megnézi, megismeri, és onnantól kezdve tud információt adni adott vállalatnak arra, hogy hogyan kell védekezni ezek ellen. De ez most csak egy példa volt a lényeg, hogy rengeteg olyan... Tehát úgy, úgy kell képzelni, mint ha lemenne az ember a, egy rejtő által megírt kalóz hangulatú kikötőbe, ahol, ahol csak így figyelget, el az van. infót, hogy... Minden van. Ez minden Igen, van. és aztán, aztán ezt, ez az információ nagyon értékes a hajózási társaságoknak, mert éppen, hogy fel akarnak nyomni egy következő szállítmányt, mondta egy hajót vagy ilyesmit el lehet elképzelni. Tehát, hogy nagyon sok a fehér oldalt, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok szépen, a védekező oldalt erősítő információhoz lehet jutni. Aha, ez a lényeg. Azt a rendes emberek trójai falóaként hatol be a Dartnet-be az a, a lényeg. Átpé egyébként szabad annyit egyrészt a társaság miatt és mármint a hallgatóságunk miatt. Azt a két dolgot, amit a klubhousman én úgy tanultam, érdemes megegyezni, az egyik az az, hogy erről, jól mondom, ugye, hogy felvétel készül erről a mostani beszélgetésről, másrészt pedig egy idő után a hallgatóknak is van lehetőség. Kérdezni vagy beszélgetni, hogyha megnyomják a kis kezetkét, ha ezt is jól mondom. Jó mondod. mondod. Természetesen mások is beszélgethetnek az Olival, nem csak mi lehetünk ilyen kiváltságosak, most akik mentünk a színpadon. Jó mondod. És akkor visszatérve egy kicsit, hogy rejtőjenőt mondtad az előbb, Zoli, hogy az ő, mondjuk, egyik regényének a világába lehetne becsöppenni. Arra nem gondoltál, hogy a Darknetről, vagy annak inspirációjaként egy filmet kellene készíteni? Mert az előbb itt viccesen mondtam ezt a sötét oldalt, és meg itt ugye adódik a Star Wars. Erről egy kicsit beszélni. Na de szóval, film a Darknetről. Szerintem már lehet, hogy van is, de ami nekem nagyon tetszett, és láttam nem is annyira rég, hogy nem véletlenül, de nem kell, hogy szabadkozzak talán, az a Raf Lerontja a netet című rajszínben. Ott volt egy jelenet, ami a darknet kóborlást ábrázolt, illetve ott játszódott. Nekem az nagyon tetszett, ahogy ott megjelenítették ezeket a sédi dolgokat, amit a Darknet tud nyújtani. Egyébként hozzátenném, hogy miközben mondjuk 5 évvel ezelőtt a drog, illetve fegyver, illegális drog és fegyver elég komolyan, zajlott a darknet -en. A legnagyobb ilyen marketplace-eket már lezárták, meg folyamatosan monitorozzák beépülők, ilyen ügynökök, és ezért van is egy mondás, hogy Mostanában a drogügyet megköttetik, a darknet akkor az általában az eladó az egy FBI ügynök, a vásárló meg egy, egy DEA ügynök. Szóval már nem ott mennek ezek, ezek inkább ilyen webes meghívásos, meghívóval belépős, zárt fórumokon, telegram, a a és játékon és keresztül, többi. amint azt tudjuk, nem? Akár ott is így van. Tehát ott már ez most már kevésbé megy oldal, de, de még mindig nagyon sok minden, és tényleg a leggustusabb, a legdurvább dolgoktól kezdve, az olyan biccesen hülyeségig, mint hogy, hogy nyugsop, meg hasonlók. Sötét oldal vagy világos oldal? Hát a sötét az kicsit menőbb egyébként. Mit agadás, tehát azért amáig a... Na jó, egy akkor elmondom személy. neked, hogy körülbelül 15 évvel ezelőtt hozzájutottam egy hihetetlenül franco Star Wars relikviához. Bár 22 éve New Yorkban jártam egyszer, és láttam 5000 dollárért egy életnagyságú Darth Vader jelmezt. Hát nem vettem meg. De képzeld el, amit viszont pár éve itthon egy nagy kiskereskedelmi láncáruházában láttam, az egy igazi, hamisítatlan, testápoló. O Dartvéder figurába beletöltve. Tussfűdő lesz az. Tussfűdő. És mit mondtad? Darth Vader szagú. Darth Vader szagú, képzeld el. Mondom, van sajnos az is nekem. Kicsit így szóval mondom, de van. És mi van még? Mi? És amikor, amikor kitöltesz belőle, akkor így szűrcsög? Oh! <sínt> nem, nem, nem Artur, ebben az a legjobb, hogy így derékbe kell törni Darth vader és akkor jutsz hozzá a tartalmához. Szét kell csaladni. annak, aki Ez bejön. Vas beton és üvegszaga van. Egyébként én mindig, szeretem mindig ezt a egyébként valószínűleg közismertént így előhozni a kapcsolatban, hogy a Dave Proz egy életen áthagnyzat azzal, hogy ő játszott a Darth Vader, de amikor levették róla a maszkot, akkor nem ő játszotta, plusz utószinkron volt, tehát gyakorlatilag csak a magasságát adta a szerephez. De... A játéka, nem a test, a test is azért, hagyd szólalják fel a színész kolléga védelmei tehát a karmozdulatok, a fej, a lúk, a vapád, és milyen jó, előre okay. tekint a, a, a maszk, az mind a meg Az a mozdulat, amikor mondja, hogy ló, csatlakoz hozzám, Come és mi leszünk az univerzum urai, és így tartja a kezét felé. Majd leesik az, ott az a igazság, a hogy, aknába. hogy A, a, a, a német nyelv létezésének azt hiszem a, a legerősebb indoklása lehet a Igaz, hogy tényleg. Igaz, hogy tényleg. Igaz, hogy tényleg. Igaz, hogy tényleg. Igaz, hogy össze vannak hogy mindegyik Igaz, szinte, de, de ja, a, német a német az igazán az, ami oda basz, és, a, és természetesen az eredeti az még jó, de az összes többi. Hogy is van francia, ahol mondja, súgjon már valaki. Je, Je suis, suis valami... papa. Je suis papa. Je suis papa. Na szóval, hogy én nem tettek. És hova... Zoli, csak úgy megjegyzem neked, hogy a legújabb Star Wars sorozat, ami a mandalói, amit végben, végig mozgban kell játszani a színésznek, akik sajnos most nem jut eszembe a neve, ki játsza a mendót Na szóval az a lényeg, hogy lehet mozgban nagyon nagyszerű színészél, akit játszani, ezt játszani az, hogy van ilyen tuszsüldöm, hát igen, van, de hogy, de, hogy az erről viszont a hugom tehet, hogy van egy közel most már 17-18 éve egy vezetékes telefonom, ami majdnem embernagyságú dárfézelmel szobor, és az viszont szuszog. Az viszont szuszog, meg birodalmindulót játszik, és azóta, azóta nincs benne egy belerakva új jelem, amióta ezt elkezdte random csinálni éjszaka. Tó, tó, és, tó, tó, tó, tó, de tó, hogy a tó, szuszogással így elkezdte, tehát hogy né rákezdte, és amúgy még a koponyájából, tehát a sisak hátuljából le kell kiemelni a kagylót, ami teljesen bele van simulva, és úgy ezt, ezt segít azzal, hogy amikor csörög szuszom, hogy kifordítja a fejét. Az az ilyen... elnéz jobbra, és akkor föl tudod menni. A, a húgom azt gondolta, hogy a vezetékes <gül> temet közül, ha lehet választani, akkor biztos ezt választanám. Egyébként nem lőtt annyira messze. <gül> nem lőtt mellé a igen? Jó, azért add mondja be az csak, a, csak nehéz. a Csillagok háborúja Zoli, hogy én azért láttalak benneteket az ITBN podcast egy-két felvételében, és ott szóba került ez, igaz, hogy csak érintőlegesen, hogy ott van az otthoni környezetedben a Csillagok, háborúja gyűjtés, egy ilyen gyönyörű, szép üvegkalickában, egy ilyen kiállító, is. hogy kell ezt mondani, Tehát mint a múzeumokban. Mi, ilyen, vitrín, vitrín, vitrín. Ben, igen. És erre azt mondja Zoli nekem tegnap telefonon, hogy ó, hát az, az még semmi. A másik szoba az tele van csillagok háborúja relikviákkal. Hát igen, igen, úgy mondanám, hogy, hogy az a szomorú hírem, hogy ez egy nagyon jéghegy csúcsa. Nagyon sok uh, dolgot halmoztam fel az évek során, ami valószínűleg felesleges. Van 1980-as Bontatlan Rómoztagostól kezdve. Tudod, mennyit leges... Az Zoli, az gazdag vagy, tudsz róla? Hát, ez, külön, ez majdnem a Bitcoin a egyenértékű hát az az élni, Az unokáid meg fognak élni abból a szecből, amit a ideig az illető. Hát ha csak nem, egy vicces pillanatomban nem videózom, ahogy kibontom. <sínt> <sínt> és igen. Akkor majd abból a YouTube videóból fognak megélni az unokáim. É, de valaki fogja le, kérem. Tehát ez neted léci. Viszont amire még, amit még kiemelnék, és azon túl, hogy van r 2 eleve a falitányiért tehát elképesztő, ez, a, ez létezik. cipkés terítő, nem tudom. Van falitányér. Igen. Vagy Rohamosztagos és Artuditú. Két, két származott tematikai falitányérom van, de nem eszünk a falon itt nálam sem, ezt nem eszünk el. Ez én Szabocsi vagyok. Eredetileg ott még ez a falitányi dolog, ez így ment. Amíg... Csikés terítőt. Még igen, cipkés terítőt. Találom ott a tévére, ott ugye, ott félre kellett műsorvezetőnek. a műsorvezetőnek. De, hogy... <gül> igen, igen, igen, igen. Ennek ellenére, hogy, de, hogy tényleg nem praktikus, meg soha nem fogom falra rakni, van, és a, viszont amit ténylegesen valódi büszkeség, és nagyon örülök, hogy megvan, az a, az egyes számú hírlevél newsletter. Ugye a newsletter eredetileg az valódi nyomtatott termék volt, tehát az, az hozta a postás. Fanzin. És a Star Warsnak is volt egy ilyen newsletterje, rögtön a, a nagy siker után beindították, és ez úgy nézett ki, mint egy népszava, tehát egy nagy lapozgatós, csak ugye az összes oldal Star Warsról szól, és hát a Star Wars célközönségének, korosztályának, tehát így kell elképzelni, de ez tényleg mint egy régi napila. És az egyes számú, mármint a legelső, az megvan nekem. Azt szerintem azt még lehet, hogy egyszer bekereteztetem, mert az elég metálul néz ki. Hogy szerezted meg? Hát amint Magyarországról hozzáfértem ilyen... Azt nem hogy a Nem, Szerintem azt valami Dél-Kelet-Ázsiából vettem egyébként I.B.N., ami csak azért érdekes, mert a Japán iszonyatos sztárról, meg, és még ott egy-két országban is szokták szeretetni, és én pont valami olyan, nem akarok hülyeséget mondani, de olyan országból vettem, ahol viszont nem annyira, én nem tudom, hogy került oda, de ez egy eredeti amerikai kiadvány, ami, ami nyilván valahogy annak idén 10 dollár utána már 50-et ért, én már még drágábban vettem, és most már nyilván sokkal drágább, mert mondom, akkor vettem, amikor ehhez még, ehhez a vásárláshoz, Szerintem ehhez kellett először beszereznem dombornyomott kártyát, hogy tudjak vásárolni ebay-en, ilyen exotikusabb helyekről. Így. Viszont van még két-három reprintem, ami szintén minőségében ugyanaz, mintha akkor készült volna a holdra szállás másnapján, kiadott napilapokból. Ezt ö, egyébként ah, a, egy múzeumban vettem, ahol amit tele van a, hát a National LN Space múzeum, ha már így a, a nyom, nyomtatott termékeknél járunk. Még maradva egy picit a filmek világában, hogy nem csak a csillagok háborúja, a Star Wars neked a nagy hívó szó, hanem például a szellemírtók, és és emiatt aztán egy, egy ilyen El Camino járást is elindítottál New Yorkban, ahol megnézted a helyszíneket. Ez mikor volt? Ez 2016 őszén volt egyébként, igazából Igazából elmondtad a ez olyan, mint amikor ja, ennyi? Azt, mondtad, hogy azt meséltem már, amikor beleestem a tengerbe, és majdnem megemet egy szápa. Hát kézzel, de beleestem a tengerbe, és majdnem, mege... tehát igazából mit is mondhatnék, nagyon szeretem ezt a filmet, és egy jó ötletnek tűnt, ha már ott vagyok, hogy egyrészt meglátogatni a helyszíneket, másrészt mivel a helyszínek jelentős része amúgy is érinti, vagy pont az, ami érdemes megtekintésre, ezért erre fűzni fel a városnézési tematikát, tehát, hogy hogy ez volt a sor vezetője az én városnézésemnek. Elképesztően nagy a városban még mindig a, annak a filmnek a renoméja. Nagyon kedvelt alkotás. A leg -new Yorki filmek all time, ezen a, ilyen listát számtalan helyen lehet találni, I t Ilyen első-második helyen szokták a Ghostbusters-t emlegetni, de, de dolbogóról nem nagyon csúszik le. És én nem mondom, hogy kísérletképpen, de három vagy négy, nem, négy napon át voltam különböző Ghostbusters pólókban. És volt olyan, ahol a, a biztonsági vagy nem is tudom milyen kategóriában sorolhatnám, ilyen kicsit olyan öltönyös embereket terelgető, sorválló embereket terelgető úr megénekeltette a, a tömeget hogy meglátta a pólómat, és elkezdte az I'm no ghost, tudod, által a klasszikus Ray Parker és, és tényleg megénekeltette, és beszélgettünk utána, hogy igen, hogy igen, én big fan, meg hasonló, és aztán nem sokon múlott, hogy megmutassam, hogy egyébként az alsógatjam is az voltak, aznap rajtam Ghostbusters-ös. Oszi, jó megyünk? Innenféle ilyet értékelek, csak nem valamilyen he helyi bentlakásos intézményben raboskodnál azóta is, perintem. Igen, igen, igen. Az emberek, akikkel így Találkoztam, időnként voltak reakciói erre, erre, erre hogy én egy ilyen szellemírtó logós pólóban mászkálok. Nyilván a 99%-ának persze semmi, de az, a én nyilván azt jelzett, meg az marad meg emléknek az a pár ember, aki vagy, vagy így mutatja, hogy menő, vagy, vagy, vagy, vagy esetleg így elkezdi ezt énekelni. Alapvetően nem kell túl nagyot túrázni pluszba, de például a, a Kolumbia Egyetem, ami lehet, hogy nem mindenki látogatott volna meg, de mivel az is klasszikus helyszín, vagy a, egy érdekességért, hogy nagy nehezen megtaláltam a, a tűzoltóság épületét, és nem ismertem, fölmehet. Hát sajnos mutatták, hogy ott, ott, ott alatt álltam, csak fel volt álványoszva, és akkor mondták ott a hogy, hogy ez októberben volt, de semmi baj, áprilisra végzünk. És akkor mondtam, hogy hát jó, még tíz napot vagyok itt, úgyhogy ez ennyi volt. És akkor elmentem aznap délután a public library, a közkönyvtár, New Yorki közkönyvtárba, ahol ugye szintén egy Klasztikus helyett van a, a Main Reading Roomban, tehát a, a, a nagy olvasóteremben, és akkor volna be, és hát a renoválás zárva, hát mondom, azt hiszem el, és akkor ott is szóba legyettem valaki, és mondta, hogy ó, de hát hamarosan nyitunk, a mondom, tudom, és akkor mondta, hogy szerdán, és ez volt minden hétfőn is. Mondom, igen, igen, és teljesen lesz, publik lesz a nyitás, be lehet jönni, megnézni, úgyhogy szerencsémre ott egészen a be a eddig az olvasóteremig is eljutottam, ahol, ahol mondom, aki látta a filmet, tudja, miről beszélek, de jó néhány egyéb ilyen helyszín sorolhatnám még, hát, de mondom, ez csak egy jó ötletnek tűnt, így barangolni be New Yorkot. Hát figyelj, kedves Zoli, lassan egy órája beszélgetünk, úgyhogy úgy, hogy, ja, kezd, kezdünk el bucsúzni mindjárt, de azért még azt elmondom, hogy például arról alig beszéltünk, hogy b -movie szakértő is vagy, meg hogy ezt a homeopátiás kibercelebet ezt még nem is fejtettük fel, hogy ez mit jelent. Hát a szakértő, itt megint egy kicsit, félrem, nem, én, én ilyen B-movie buzinak magamat, de nem azok. A B-movik, amit a Dolph rend jelent. Vagy vannak a, Ford a <gül> Akár már az is, de, de főleg az a, az a világ, az, ami nagyon vonz engem, az a 60-as, 70-es évek amerikai Tres mozidgyártó futószalagja. Hát testvamok támadásra megért. Akár igen, ez a vonalak, és Élő Élőhalaknak is so... És még sorolhatnánk, igen, igen. Tehát van egy ilyen, ilyen jellegű katonásom, de. Mondom, szakértőnek nem mondanám magam. Van egy olyan Talán... érzésem, mint amikor a Woody ellen állási interjú a, a fogdapénzt és fúcsban, vagy nem tudom, hogy hát köszönöm, hogy eljött, de jó alatt nem sikerült kitalálni, hogy mi a foglalkozásom, <há> hogy, <há> ő, hogy tulajdonképpen a. Ugye a Zoli kibervédelmi szakemberként dolgozik, mind a mellett a 40 dolog mellett, amit az imént felsorolt. De azok hobbi, magán. Mind azok érdekesek, magad? érted? Nem, nem az, az érdekes, nem, hogy az IT is. Én hát, emlékszem, a, mondjuk az igaz, hogy a kiberbiztonsági szakértő az most már elkezdett érdekes lenni, ezt onnan vettem észre, hogy repülő egész jól lehet vele csajozni. Ez például az IT-val egy ideig nem ment, ez a kockadó. Nagyon. Hát, nem. Ugye? De most azért mostanság úgy tűnik, hogy azért egész jól óra tettünk, nem ezzel a kiberbiztonsággal? Hát igen, és ugye még nem teljesen ezt mutatja, de legalább már egy, egy jó ilyen, hogy is a feedback így felénk, hogy a, hogy a LinkedIn lett a, az Invest Inter, ugye, ahol, ahol ránk számítós szakemberekre írogatnak rá e, csinos völgyek, és mi meg nem válaszolunk. <síns> Hiszen most már úgyis késző, egy... Na, de most megöregettünk, mire a tajok bejöttek. Így Uraim, lassacskán itt lejár az időnk. Én azt el szeretném mondani, hogy jövő héten folytatjuk ezt a sorozatot, amit most Digitális Csodabogarak címmel indítottuk el Péter Kovács Zoli részvételével. Ő volt most a mai csodabogár, de azt azért szeretném elmondani, hogy jövő héten jelentkezünk a Poszmodem új műsorával, amiben a kazettás tematikát folytatjuk majd. Majd aztán szerdán, tehát ugye pont egy hét múlva következik megint itt a Clubhouse-on, a Postmodern szobában. A következő műsorunk, Betyár. Így van, és Mátyás Bence, aki a Genesis uh, Sustainable Future uh, LTD-nek a vezérigazgatója, ami uh, elég komolyan hangzik, ahhoz képest, hogy egy uh, huszonéves siatáll emberről beszélgetünk, aki egyébként kitalálta, hogy már pedig hatodik haszakad, ő fent lesz azon az űrhajón, amit Elon Musk a marsra ő száz másik emberrel, és ő vinni fog magával növénypalántákat, és azokat uh, belerobbantja a marsi talajba, és uh, így. Uh, megkezdődhet a magyar oldalú más terraformálás, erről is hát még számos értekességből nyilván, ami a bennszerről is kiderül, egy ilyen beszélgetésben, mint most a oliról ról én nagyon érleszem egyébként. Köszi Zoli, hogy megismerhettelek! Mert köszönöm. Hát én köszönöm. Kicsit furcsa élmény volt, de köszönöm. Hát látod, ez az, ez az, amikor nagyon sokan érdeklődnek irántad egyszerre, és ez ki is fejezik, szokjál hozzá. Őrület. Sziasztok. Péter Kovács Zoli a vendégünknek, köszönjük szépen a ma esti vendégeskedést és a rengeteg jó sztorit. Köszi, köszi, köszi. Ez volt én a posmodál. Sziasztok. Hello, hello, hello. Sziasztok. Hello. Sziasztok. Sziasztok.